Desátník Pleskot Řiťka teď vyslovovala své jméno Leskot. Byla žena a v trpasličí komunitě Ank Morporku tedy vzácný květ. Nedá se říci, že by se trpaslíci nezajímali o sex. Naopak věděli, že je nezbytně nutné přivádět na svět nové trpaslíky, kteří by zdědili jejich majetky a pokračovali v těžbě v dolech, až oni staří odejdou. Bylo to jednoduše v tom, že nevěděli nic důležitého v rozlišování pohlaví nikde jinde než v soukromí. V jazyce trpaslíků neexistovala ženská zájmena nebo, jakmile se dítě jednou postavilo na nohy, ženská práce. Pak do Ang Morporku přišla plesko dřička a zjistila, že tady existují lidé, kteří nenosí kroužkovou zbroj ani kožené prádlo ale za to nosí věci pestrých barev a vzrušující make-up a těm, že se říká ženy. A v její malé kulaté hlavě se zrodila otázka, proč ne já? Teď byla známá ve všech trpasličích hospodách a barech v celém Ankmorporku jako první trpaslík ve městě, který si oblékl sukni. Byla to sice sukně z pevné pracovní kůže a objektivně řečeno erotická asi jako kus dřeva, ale, jak by řekli někteří starší trpaslíci, někde tam pod ní byla kolena. Nedokázali se přimět vypustit z úst slovo její. A co bylo horší, začali teď postupně zjišťovat, že mezi syny mají také nějaké, při tom slově se většina z nich dusila, Dcery. Leskot byla jen tou spěněnou čepičkou na vrcholku vlny. Někteří mladí trpaslíci teď poněkud stedlivě, ale přesto, začínali nosit oční stíny a prohlašovat, že vlastně nemají rádi pivo. Tichou hladinu trpasličího společenství začínal čeřit čím dál tím silnější prout. Trpasličí společenství by zdaleka nebylo proti několika dobře mířeným kamenům hozeným po každém, kdo v onom proudu plul, ale kapitán Karotka vyslal do ulic zprávu, že by to musel pokládat za útok na Hlídky. A o útoku na že si Hlídka myslí opravdu svoje, jako ostatně policie kdekoliv a i kdyby měli viníci nohy sebekračí, ocitli by se nakonec dost vysoko nad zemí. Plnovous a kovovou helmici si však řiťka samozřejmě ponechala. Jedna věc je prohlásit o sobě, že nejsem trpaslík, ale trpaslice, a úplně jiná věc by bylo prohlašovat o sobě, že nejsem trpaslík. Případ otevření a zavření, pane! Hlásila řiďka, když viděla vcházet Elánia. Otevřeli okno v zadní místnosti dokonalá práce a tím vnikli dovnitř a odešli před nimi dveřmi, které se za sebou ani nenamáhali zavřít. Skřínku s mazancem jednoduše rozbili. Všude po zemi kolem leží střepy. Zanechali po sobě spoustu stop v prachu. Udělala jsem pár obrázků, ale stopy jsou rozmazané a obrázky nám moc nepomůžou. A to je zhruba všechno. Žádné odhozené nedopalky, náprsní tašky nebo kousky papíru s adresou? Ne, pane, Byli to velmi netatní zloději, pane. To tedy každopádně, Přikývl zachmůřeně Karotka. Nabízí se nám tady samozřejmě jedna otázka? Proč to tady těmi kočičími chcankami páchne mnohem silněji než předtím? Je to trochu silné, že? A já v tom cítím přímě síry. Policista Pink říká, že už to tady takhle páchlo, když jsem vešel, ale po kočkách prý tady nebylo ani stopy. Dokonce žádné otisky. Elánius si přidřepl na paty a prohlížel si rozbité sklo. Jak jsme se o vloupání dozvěděli? Policista Pink zaslechl a obešel budovu ze zadu a viděl, že je otevřené okno. A těsně potom zloději zmizeli předními dveřmi. Omlouvám se, pane, řekl Pink, pokročil kupředu a zasalutoval. Byl to ostražitě vyhlížející mladík, který se zdál být neustále připraven zodpovědět položenou otázku. Všichni děláme chyby, takže vy jste slyšel cinkocklo? Ano, pane. A pak někdo zaklel. Vážně? A co řekl? Řekl: Ksindl, pane. Takže pak jste to obešel ze zadu, spatřil to vylomené okno a. Zavolal jsem dovnitř. Je tam někdo, pane? Opravdu. A co byste byl udělal, kdyby vám zevnitř odpověděl hlas? Nikdo? Ne, na to mi nemusíte odpovídat. A co bylo dál? Em. Hm, ehm. Slyšel jsem, jak se rozbíjí další sko a když jsem se vrátil k předním dveřím, byly otevřené a oni byli plič. Tak jsem to natáhnul zpátky do dvora a nahlásil to kapitánu Karotkovi, protože vím, že mu na tomhle místě hrozně záleží. Tak vám děkuju Pingu, že? Ano, pane. Pink, netázaný, ale připravený odpovídat, dodal. To je nářeční slovo, které znamená zavlažovaná louka, pane. Dobrá, teď už běžte. Policista si očividně odechl a odešel. Elánius povolil svému vědomí, aby se trochu rozostřilo. Miloval okamžiky, jako byl tenhle. Ty malé misky času, kdy před ním ležel zločin a on věřil, že svět je něco, co se dá rozluštit. To byly ty časové úseky, kdy se člověk dokázal opravdu dívat, aby zjistil, co je schopen vidět. A občas zjišťoval, že věci, které tady nejsou, jsou právě ty nejzajímavější ze všech. Mazanec byl položen na polici vysoké asi jeden metr a byl uzamčený ve skleněné skřínce přišroubované na polici. Co když rozbili to sklo náhodou? To si myslíte, pane? Podívejte se sem, vidíte to. Elánius ukázal na tři šrouby vyrovnané jeden vedle druhého. Pokoušeli se skřínku rozebrat. Sklo je muselo vyklouznout. Ale jaký to všechno mělo smysl? Vždyť je to jen napodobení na pane. I kdyby na ně našli kupce, nemá žádnou cenu. Snad pár dolarů. Jestli je to dobrá napodobenina, mohli by je zaměnit za tu pravou věc. Dobrá, přiznejme, že by to mohli zkusit, ale vznikl by tady jeden velký problém. Jaký? Drpaslíci nejsou hloupí, pane. Napodobenina má na spodní straně vyrytý velký kříž a pro jistotu je vyrobena z papíru a sádry. Hm. Ale stejně to byl dobrý nápad, pane. Tohle jste nemohl vědět. Zajímalo by mě, jestli to věděli ti zloději. I kdyby to nakrásně věděli, nemohli si ani ve snu myslet, že by jim to prošlo. Pravý mazanec je velmi důkladně střežen. Je tak vzácný, že je s že většina trpaslíků dostane možnost spatřit ho alespoň jednou v životě. Každý člověk by si přece musel všimnout, kdybyste měl velký kus sádry schovaný za vestou. Takže tohle byl pěkně hloupý zločin. Jenže proč z něj nemám i takový pocit? Chápete mě? Proč by si tím někdo měl komplikovat život? Zámek na předních dveřích bych otevřel vlásenkou i já. Stačilo by kopnout a vypadl by z rámu i ze dveřmi. Kdybych šel tu věcičku ukrást já, dokázal bych vlítnout dovnitř a zmizet dřív, než by to sklo začalo cinkat. Jaký smysl mělo být v tomhle nočním čase a v téhle čtvrti tak potichu? Trpaslice zatímco si kutila pod nejbližší výstavní vitrínou. Pak vytáhla ruku. Na čepeli šroubováku se matně zablesklo několik zaschlých kapek krve. Vidíte, šroubovák jim sklouzl a někdo si poranil ruku. Ale jaký má tohle všechno smysl, karotko? kočičí moč a síra a šroubovák. Nedávidím případy, kdy se začíná s množstvím stop. Pak je tak strašně těžké něco vyřešit. Odhodil šroubovák. Čirou náhodou dopadl nástroj na zem čepelý napřed a s tichým drnčením se zabodl do prken. Já jdu domů. Určitě zjistíme, o co se jedná, až to začne smrdět. Elánius strávil většinu dopoledne tím, že se snažil doplnit si vědomosti o dvou téměř neznámých místech. Jedno z nich, jak se ukázalo, se jmenovalo Ank morpork Iberwald to bylo jednoduché. Byl pětkrát nebo šestkrát větší než Toské pláně a táhl se prakticky až ke středu. Byl tak porostlý pralesy, tak zvrásněn malými horskými útvary a tak hustě protkán sítí řek, že byl z větší části stále ještě nezmapován. Byl navíc také z větší části neproskoumán. Lidé, kteří tam žili, měli na práci jiné věci a ti lidé zvenčí, kteří přišli do Ibrvaldu na výzkumy, vešli do pralesů a už z nich nikdy nevyšli. Celá staletí se o to místo nikdo nezajímal. Kdo pak by prodával věci lidem tak dobře ukrytým mezi stromy? Všechno pravděpodobně změnila první slušná vozová cesta, kterou postavili před několika lety. Vedla až do Genovy. Cesty jsou stavěny proto, aby byly následovány. Lidi z hor to vždycky táhlo na pláně a v těch posledních letech se k ním připojili i Íbrvalďané. A zpátky se donesly různé novinky. Především jedna. V Ank Morporku se dají vydělat peníze, přijeďte i s dětmi. Česnek si sebou ale vozit nemusíte, protože všichni upíři pracují u košer řezníků. A když do vás někdo v Ankmorporku strčí, Máte právo mu to oplatit. Nikdo se o vás nestará natolik, abyste mu stál za zabití. Elánius se právě naučil, jaké jsou základní rozdíly mezi ibrvalskými trpaslíky a trpaslíky od ploskolepčí hory. Ti druzí byli menší, hlučnější a mezi lidmi mnohem více doma. Ibrvalčtí trpaslíci byli tišší. Měli sklony vykukovat z pozarohů a často neuměli ankh V některých uličkách za ulicí umelasového dolu by občan města klidně uvěřil, že se ocitl v cizí zemi. Na druhé straně byli přesně takový občané, jaké by si přáli policajti na celém světě. Nedělali potíže. Pracovali většinou jeden pro druhého a platili daně mnohem ochotněji a častěji, než to dělali lidé, i když je třeba říci, že mnoho ang-morporských občanů vydělávalo méně, než malá hromádka myšího trusu. Většinu problémů si vyřešili mezi sebou. Dá se říci, že takovým lidem musí policie věnovat pozornost, jen když se s nimi setká ve formě křídového obrysu nadláždění. Nakonec se však ukázalo, že uvnitř jejich společenstva, za ubohými fasádami všech těch chatrčí, obchůdků a dílniček v ulici kotevního řetězu a velrybí kostice, planou krevní msty a spory, jejichž původ leží ve dvou sousedních dolech 800 kilometrů od města a tisíc let v minulosti. Byly tam hospody, kde jste mohli pít, jen když jste byli z konkrétní hory. Byly tam uličky, kudy jste si netroufli projít, když váš klan doloval v určité rudné žíle. Způsob, jakým jste nosili nasazenou helmici, jak jste si rozčesávali plnovouz, to všechno bylo pro ostatní trpaslíky složitou otevřenou knihou. Elánius v tom neviděl ani kousek popsaného papíru. Pak je tady způsob, jak si svůj garda, nadhodila desátnice řiťka. A nebudu se vás ani ptát, co to znamená. Obávám se, že bych vám to stejně nedokázala vysvětlit. A mám já vůbec nějaký gardherbuch? Zeptal se přece jen Elánius. Řička při jeho chybné výslovnosti zamrkala. Ano, pane, každý má, jenomže, jenom trpaslík si ten svůj muže krázak správně, nebo její. Elánios si povzdechl a zadíval se na stránky ve svém notesu, které si zaplnil poznatky pod heslem Øbrwald. Přesně si to sice neuvědomoval, ale zacházel se zeměpisem, jako kdyby vyšetřoval nějaký zločin. Viděl jste, kdo tady udělal to údolí? Poznal byste ten ledovec, kdybyste ho znovu potkal? Já ještě nadělám spoustu chyb, Pleskot, řekl zasmušile. S tím si nelámte hlavu, pane, to lidé vždycky dělají. Naštěstí většina trpaslíků pozná, že máte upřímnou snahu a že se je nesnažíte tahat za nos. Jste se jistá, že vám nevadí vydat se se mnou na tu cestu? Dřív nebo později by se to stejně stalo, pane. Elánius smutně zavrtěl hlavou. Já to stejně nechápu, plaskot. Všechny ty zmatky a pozdvižení kolem trpaslice, která se snaží chovat jako dáma, pane. Tak a přitom nepadne ani slovo o tom, že se Karotkovi říká trpaslík a přitom je Karotka člověk. Ne, pane, jak on sám říká, Karotka je trpaslík, byl adoptován trpaslíky, absolvoval i grad a dbá na to, aby jí kargra, pokud je to tedy ve městě možné. Je trpaslík, měří dva metry. Jak to vysoký trpaslík, pane, nám nevadí, jestli chce být současně i člověkem, dokonce ani drudak ak by s tím neměl žádné obtíže. Tak tady už mi docházejí hrdelní hlásky, Pleskot, co to bylo? Podívejte, pane, většina trpaslíků tady ve městě je, no, takhle, vy byste je nazval liberálními. Pocházejí hlavně z míst za ploskolepčí horou, rozumíte? Vycházejí s lidmi. Někteří z nich jsou dokonce ochotni přiznat, že mají dcery, pane. Jenže mnoho z těch hodně konzervativních ibrvánských trpaslíků nepokročilo ani o kousek. Jednají, jako kdyby pořád ještě žili za dobčeka na krvezbroček. A právě takovým říkáme a. Elánius se o to pokoušel, ale věděl, že pokud chce někdo mluvit alespoň slušnou trpasličtinou, potřebuje k tomu celoživotní studium a vážnou krční infekci. Nad zem oni záporně pokoušel se, ale neuspěl. – Oni nechodí dostatečně na čerstvý vzduch, přeložila mu řička. Dobrá, a všichni si myslí, že nový král bude jeden z nich? – Říkají, že Albrecht nikdy v životě neviděl slunce, jeho klan nikdy nevychází na zemský povrch za dne, a všichni si byli jistí, že to bude právě on. A jak se ukázalo, pomyslel si Elánius, nebyl. Někteří z íbrvátských trpaslíků ho nepodpořili. A svět šel dál. Teď už tady bylo poměrně velké množství trpaslíků, kteří se narodili v Ankmorporku. Jejich děti chodili s helmicemi nasazenými v prapodivných úhlech a trpasličtinou mluvili jen doma. Mnohé z nich by nepoznalo válečnou sekeru, kdybyste je s ní udeřili. A tihle noví trpaslíci už se jistě nedají přikazovat od nějakého konzervativního stařečka, sedícího na stvrdlém mazanci pod nějakou vzdálenou horou, jak mají žít. Poklepal zamišleně tuškou na svůj zápisník. A kvůli tomu se trpaslíci perou na mých ulicích. V poslední době jsem viděl ve městě mnohem větší počet trpasličích nosítek. Víte ty, co je nosívá pár trollů? Mají kožené záslonky a... Drudak, a přikývla Pleskot. Cestují v nich velmi tradiční trpaslíci. Když už musí cestovat na denním světle, tak se na něj alespoň nedívají. Myslím, že ještě před rokem tady člověk neviděl téměř žádná. Řiťka pokrčila rameny. Tak tady žije mnoho trpaslíků, pane. Druhádak ak jim dodává pocit, že se pohybují jen mezi trpaslíky. Není nic, o čem by museli jednat s lidmi. Nemají nás rádi? Oni se s lidmi vůbec nechtějí setkát, natož hovořit. Jsou vybíraví už v tom, se kterým trpaslíkem budou či nebudou mluvit, abych vám řekla pravdu. No ale to je přece nesmyslné. Jak si obstarávají jídlo, co pak se živí jen houbami. Jak obchodují s rudou, přehrazují potoky a říčky, jak získávají dřevo na výdřevy a potřebné nářadí. Buď platí jiným trpaslíkům, kteří to za ně vyřídí, nebo zaměstnají lidi. Můžou si to dovolit. Jsou to opravdu skvělí horníci. No, každopádně vlastní dobré a výnosné doly. Tak se mi zdá, že je to smečka pěkně. Začal Elánius, ale zarazil se. Uvědomoval si, že moudrý muž by měl vždycky respektovat zvyky jiných, aby použil karotkovo oblíbené rčení, ale Elánius měl s jeho naplněním občas přece jen jisté potíže. Tak především, že na světě existovali lidé, k jejich zvykům patřilo párat lidem břicha, jako když otvírají ústřice, a to nebylo nic, co by podle Elánia mohlo v někom vyvolat respekt. Nemyslím příliš diplomaticky, že... Řiťka ho pozorovala s dokonale neutrálním výrazem. Hmm, to já nevím, sire. vy jste tu větu nedokončil. A je pravda, že je dost trpaslíků, respektuje. Víte, cítí se tak nějak lépe, když je vidí. Zdálo se, že Elánejovi něco leží v hlavě. Pak se mu obličej rozjasnil. Aha, už to mám. Vsadil bych se, že říkají věci jako... Díky bohům za to, že někteří lidé zachovávají staré zvyky, že? Přesně tak, pane. Obávám se, že v každém trpaslíkovi nebo trpaslici v Angmor je kousek, který jim říká, že správný trpaslík žije jen pod zemí. Elánius upíral zamišlený pohled na svůj zápisník. Tam doma pomyslel si. Karotka se o tom tam doma zmiňoval zcela nevině dost často. Bylo až komické, jak lidé byli lidmi, kamkoliv člověk přišel, dokonce i když uvažovaní lidé nebyli takový, aby je lidé, kteří vymysleli frázi lidé jsou všude lidé, považovali za lidi. A i když jste nebyli počestní v tom smyslu, jak jste byli vychováni tomuto termínu rozumět, Rádi jste viděli počestnost u jiných. Samozřejmě za podmínky, že vás to nic nestálo. A proč tihle dr... <klasí> tradicionalističtí trpaslíci vůbec jezdí do Ank morporku Ank morpork je plný lidí. Musí jim zabrat spoustu času už jen to, když se vyhýbají lidem. Je jich tady zapotřebí, pane. Trpasličí právo je velmi složité a ještě se o něm často vedou zapálené debaty. Oni v takových případech často pomáhají rozhodovat a také úředně potvrzují manželství a podobné věci. Podle toho, co mi povídáte, mi připadají spíš jako kněží. Trpaslíci jsou bezvěrci, pane. Samozřejmě. No dobrá, tak vám děkuji, desátníku. Můžete odejít. Nějaké zvláštnosti z minulé noci? Nedostavily se žádné sírožravé kočky neschopné udržet moč, aby učinili doznání? Ne, pane. Společnost pro stejnou výšku vydala pamflet, ve kterém se říká, že se jedná o další ukázku diskriminačního zacházení trpaslíky v tomto městě. Byl to leták, který rozdávají vždycky. Ten zvolný mi místy, kam se doplní nové podrobnosti. Víte, který myslím. Nic se nemění, Pleskot. Takže se uvidíme zítra ráno. Pošlete mi na vášku. Proč právě on? Ank Morpork se hemžil diplomatik. Vždyť k tomu prakticky horní vrstvy byly a taky to pro ně bylo mnohem snazší, protože s polovinou těch cizozemských hlavounů hrávali chodí pešek okolo ve škole. Většinou si říkali křestními jmény i s lidmi, jejichž křestní jména byla třeba Ahmed nebo Fong. Věděli, na co se používá která vidlička. Pohybovali se v kruzích, které se z větší části překrývaly z kruhy, v nich se pohybovali jejich zahraniční přátelé a které byly velmi daleko od o nich nízkých a opovržení hodných kruhů, v nich se každého pracovního dne pohybovali lidé jako Elánios. Znali přesně všechna ta správná přikývnutí a zamrkání. Jakou měl šanci proti motýlku a šlechtické korunce? Vetinari ho předhazuje vlkům a trpaslíkům a upírům. Elánius se otřásl a Vetinari nikdy nic nedělá bezdůvodně. Pojď na váško. Seržant Naváška nikdy nedokázal pochopit, jak Elánius pozná, že stojí před dveřmi. A Elánius se mu nikdy nezmínil o tom, že když obrovský troll prochází chodbou, stěna kanceláře praská a prohýbá se dovnitř. – Chtěl jste mě vidět, pane? – Ano, sedni se, člověče, jde o tu jíbrvalckou záležitost. — Rozumím, pane. — Jaké máte z cesty do staré vlasti pocity vy? Navážkova tvář zůstala bez výrazu jako vždy, když trpělivě čekal, až mu věci začnou dávat smysl. — Do Ibrvaldu myslím. — Já nevím, pane. Když jsme odtamtud odcházeli, byl jsem jen Oblázek, otec chtěl rodině zajistit lepší život ve velkém městě. Bude tam spousta trpaslíků, Naváško. Elánius se neunavoval zmínkami o opírech a vlkodlacích. Kdyby některý z nich zautočil na navážku, každopádně by zjistil, že udělal poslední velkou chybu svého života. Navážka nosil jako osobní zbraň menší dobývací samostříl s tahem 900 kilogramů. To je v pořádku, pane. Co se týče tropaslíku, jsem velmi moderní. Jenže oni mohou být velmi staromódní, co se týče tebe. Myslíte ty hlubiný trpaslíky? Přesně. Tak o těch už jsem taky slyšel. A já zase slyšel, že kolem středu se stále ještě vedou trolsko-trpasličí války. Bude třeba vrcholného taktu a diplomacie. Tak, to jste si vybral, toho nejlepšího trola, pane. A co ten muž, kterého jste minulý týden prostrčil tou zdí na váško? To jsem provedl velmi taktně, pane. Vybral jsem k tomu mě stěnu z nepálených vepšovic. Moc pěkná zeď. Elánius už o té věci dále nemluvil. Muž, o kterém byla řeč, předtím omráčil tři příslušníky hlídky obuškem. Obušek mu v zápětí sebral navážka, jednou rukou ho zlomil a přitom si stačil vyhlédnout diplomaticky vhodnou stěnu. Takže se uvidíme zítra. Nejlepší zbroj, nezapomeňte. A teď mi pošlete angu, prosím. Není tady, pane. Kruci, Taký dej na dveře nějaký lístek, ano? Igor se tiše kradl palácovými chodbami a dokonalým stylem za sebou táhl nohy. Jmenoval se Igor a byl synem Igora a synovcem více Igorů, než si dokázal zapamatovat, aniž přitom konzultoval svůj zápisník. Igor neměl důvod měnit vítěznou formuli. A Igorové jako klan rádi pracovali pro upíry. Upíři měli pravidelnou pracovní dobu, chovali se ke svým služebníkům v drtivé většině slušně a, to je velmi vítaný přídavek, nevyžadovali téměř žádné služby, co se týkalo ložního prádla, stlaní a večerních služeb, právě tak, jako nevyžadovali téměř žádnou práci v kuchyni. Místo ložnic upíři většinou používali chladná a prostorná sklepení, která se velmi snadno udržovala. Dokonce i v případech, že bylo třeba zamést jejich popel. Vstoupil do krypty Lady Margoloty a úctivě zaklepal na výkorakle. O kousek se odsunulo. Ano. Homlouvám si, paní, nehrad vás budím uprostřed odpoledny, ale říkla jste... V pořádku, a... Asi to bude Elanius, madame. Zčástečně po otevřené rakve se vysunula křehká ruka a zatápala ve vzduchu. Ano? Ano, madam. Ale, ale. Tak Samuel Elanius, chudák, už o tom vědí super psíci? Igor přikývl. Baronit, Taky schánil informace, pání. A teď paslici Je to oficiální setkání, madam. Ví o tom každý. Bude to jeho vznešenost. hrabě je akmorporský Samuel Elhanius. Velítel porsky městky hlídky. V tom případě, abych se tak vyjádřila, nám všem spadla do větráku hromada hnoje, Igore. Skvěle vyjádřeno, paní. Kdo pak by se rád osprchoval močůvkou, že? Myslím, Igore, že tamty bude muset nechat doma. Dovolte, abychom tenhle zámek posoudili z hlediska jeho zařízení. Tady jsou židle, to je pravda, ale nezdá se, že by v nich někdo příliš často sedával. Je tady i velký gauč nedaleko ohně a ten je velmi opotřebovaný, ale ostatní nábytek vypadá, jako by tady byl skutečně jen pro oči. Je tady dlouhý dubový stůl Vyleštěný a na tak starý kus nábytku až zázračně zachovalý. Důvodem k tomu je možná to, že podlaha pod ním a všude kolem něj je pokryta množstvím mis a misek z bílého porcelánu. Na jedné z nich je nápis Otec. Baronessa Serafína von Iberwald s popuzeným klapnutím zavřela krkatilovu knihu šlechty. Ten mož je! Nula. Nějaký úředníček. Sláma mu čouhá z bod. Je to urážka. Jméno Elaniju najdeš už v dávné minulosti, řekl Wolfgang for Eberwald, který dělal před ohněm spory ležmo na jedné ruce. To jméno Novák taky, odsekla baronka. A co? Wolf si ve vzduchu přehodil ruce. Byl nahý. Říkal, že se jeho svaly potřebují pořádně provětrat. Dokonale se mu leskli. Člověk s anatomickým atlasem by si na něm mohl ukazovat. Člověk s anatomickým atlasem by také mohl poukázat na to, jak netypickým způsobem mu rostou plavé vlasy. Nejen na hlavě, ale i na krku a ramenou. A je to ve vade, máti! Pch! Vždyť Ank morpork nemá ani krále. Devatenáct, dvacet, o tom jsem slyšel tolik historek, máti, že, och, tyhle historky, si byla mi každoročně píše ty své hloupé dopisy. Sam tohle a jsem to. Samozřejmě musí být vděčná za to, co má, ale ten chlap je obyčejný lapač zlodějů. Odmítám se s ním sejít. To bys neměla, máti. To neuděláš, Mohla by to být 29 30 nebezpečné. Co o nás chceš říct, Lady Sibylle? Nic, já ji samozřejmě neodepisuji. Je to hrozně smutná a hloupá ženská. A ona ti přesto každoročně píše 3637 píše. Obvykle čtyři stránky a v těch dopisech je všechno, co o ní potřebujeme vědět. Kde pak je tvůj otec? Pohyblivá záklopka v nejbližších dveřích se zvedla a dovnitř vklouzl obrovský, mocně stavěný vlk. Rozhlédl se po místnosti a pak se vehementně otřásl. Baronka rozhořčeně zaprotestovala. Gaji, víš dobře, co jsem řekla, už je po šesté. Přeměň se, když se vracíš ze zahrady do domu. Vlk na ně vrhl nevrlý pohled a zaběhl za masivní paraván na vzdálenějším konci místnosti. Ozval se zvuk. Tichý a velmi podivný a snad ani ne tak zvuk, jako přeměna ve kvalitě vzduchu. Spoza paravánu vyšel baron a zavazoval si tkaničku u kalhot potrhaného pyžama. Baronesa si povzdechla. Tvůj otec alespoň chodí v šatech. Šaty jsou nezdravé, mami. Nahote je čisté. Baron si sedl. Byl to velký a hřmotný muž se zarudlou tváří, zarudlou alespoň tam, kde byla vidět pod hustým porostem vousů, obočí a vlasů, které sváděly lítý boj o zbytky pokožky. No, — Co se děje? — Elanius, lovec zlodějů z Ankh morporku bude ván vyslancem, usekla baronesa. E, — Trpaslíci Těmto samozřejmě bude oznámeno. Baron seděl a upíral pohled do prázdna se stejným výrazem, jaký se objevoval na tváři Naváškovi ve chvílích, kdy mu někdo podsunul novou myšlenku. E, — To je špatné... Odvážil se po chvíli. Gaji, mluvila jsem o tom s tebou alespoň stokrát. Trávíš příliš mnoho času v přeměnění. Víš, jak to s tebou pak je? Co kdybychom měli nějakou oficiální návštěvu? Pokousal bych je. Vidíš? Běž si okamžitě lehnout a nevracej se dřív, než budeš ve stavu chovat se zase jako člověk. Hlény už by tam mohl všechna zničit, otče, přidal se k ní Wolfgang. Teď stál na rukou a dělal v spory střídavě na jedné a druhé ruce. Gaji! Lehni! Baron zanechal své dosti marné snahy poškrabat se nohou za uchem. E, to, že by mohl? Podíval se. Wolfgangovo tělo pokleslo a zase se zvedlo. Životem ve městě lidé choulostivý. Elanius bude, hle <laughs> kratce. Taky se o něm povídá, že rád běhá. Budeme se muset podívat na to, jak je rychlý. Jeho žena říká, že má velmi měkké srdce a Gají neodvažuj se tady dělat něco takového. Jestli chceš dělat podobné věci, běž okamžitě nahoru. Baron se nezdál být příliš zahanben, ale přesto si upravil oděv. E, Bandite! Ano, v téhle roční době by to mohl být skutečně problém. Při nejmenším tucet, řekla baronka. Ano, to by mohlo být to. Wolf stále hlavou dolů zabručel. Ne, mami, to by od nás bylo hloupé. Jeho kočár se sem musí dostat naprosto bezpečně. Chápete to? Až bude tady, to pak bude jiná věc. Baronova hustá obočí se srazila u kořené nosu. Plád! Král! Přesně tak. Baronka si povzdechla. Já tomu mrňavému trpaslíkovi nevěřím. Wolf se saltem vymrštil na nohy. Já taky ne, ale ať je nebo není důvěryhodný, jiného nemáme. Elánius se se musí dostat i se svým měkkým srdcem. Mohl by nám být dokonce užitečný. Možná bychom mohli některým věcem prostě na pomoci. Proč, vyštěkla baronka. Ať se Ank morpork stará o své věci! Zatímco Elánius snídal, ozvalo se zaklepání na dveře. Jeeves vpustil malého drobného muže v upraveném, ale silně obnašeném oblečení, jehož přerostlá hlava mu dodávala podobu lízátka, které se blíží poslednímu olíznutí. Na zmíněné hlavě mu seděla bořinka způsobem, jakým by seděla helmice na hlavě vojáka a chodil jako člověk, který nemá v pořádku kolena. Omlouvám si, že vyrušuji vaše vznešenosti. Elánius odložil nůž. Právě si loupal pomeranč. Si byla trvala na tom, že musí jíst ovoce. Žádná vaše vznešenost, jen Elánius, sir Elánius, když už to musí být. Vy jste člověk? Hop tam z truska, pane. Hm, hm, mám s vámi cestovat do Ibrfaltu. Dal byste si něco ke snídani? Už jsem jedl si redíky. Hm, hm. Elánius si úředníka prohlédl od hlavy k patě a od paty k hlavě. Ten zvláštní vzhled nebyl způsoben jen tou velkou hlavou, ale človíček vypadal, jako kdyby celou jeho dolní polovinu někdo zmáčkl a její obsah se přelil do té horní. Vlasy už měl hodně prořídlé a zbývající prameny si velmi pečlivě zčesával přes růžovou kupoli. Jeho věk bylo těžké odhadnout mohl být ustaraný pětadvacátník nebo velmi zachovalý čtyřicátník. Elánius se klonil k tomu prvnímu. Ten muž vypadal jako někdo, kdo celý život pozoroval svět přes horní okraj knihy. A pak tady byl ten jeho nervózní smích, hihňání, nešťastný způsob, jakým si odkašlával a ten zvláštní způsob, jakým chodil, ani to pinku, kousek ovoce? Tyhle pomeranče jsou čerstvé, sklače. Mohu vám je vřele doporučit. Elánius muži hodil jeden pomeranč Ovoce se odrazilo od struskovy ruky a ten okrok ustoupil poněkud zaskočen způsobem, jakým horních deset tisíc nabízí ovoce. Jste v pořádku, Siri? Hm, hm. Promiňte, dal jsem se unést těmi vitamíny odložil ubrausek, vstal od stolu a vzal strusku kolem ramen. Zavedu vás do středně žlutého pokoje, kde můžete počkat, řekl vedl úředníka ke dveřím a přátelsky ho poklepával po ramenou. Voskové už mají naloženo. byla opravuje omítku v koupelně, doučuje se starou klačtinu a dělá všechny ty věci, které ženy dělávají na poslední chvíli těsně před odjezdem. Vy cestujete s námi ve velkém kočáře. Struska se vyděsil. Och, to přece nemohu, syry. Budu cestovat s vaším doprovodem. Hm, hm, hm, hm. Jestli myslíte řičku a navážku, tak ti s námi jedou také. Upozornil ho Elánius a všiml si, že hrůza v mladíkových očích se ještě prohloubila. Na slušnou partičku je zapotřebí alespoň čtyř a cesta bude většinou pekelně nudná. A hm, hm, vaši sloužící? Jeeves a kuchař asi byli na komorná cestují v dalším kočáře. Oh, och! Elánius se v duchu usmál. Vzpomněl si na jedno rčení z mládí. Příliš chudý, než aby se dal vymalovat, a příliš pyšný, než aby vybílil vápnem. Těžký výběr, co? Usmál se. Víte co? Můžete jet v našem kočáře, ale dáme vám nepohodlné sedadlo a budeme se k vám chovat přehnaně blahosklo něco na to? Obávám se, že si ze mě tropíte šprými, syre samul. Hm, hm. Ne, ale nemám do toho daleko. A teď, když mi omluvíte, zaskočím ještě na okamžik do dvora, abych vyřídil poslední maličkosti.